Вже все знаючи, я не міг збутися з покуси подратувати його ще раз, може в Ну, «Мосьє, доктор, як ви думаєте, скільки коштують оті камінчики Наріта Сан?» «Чи мало?» «П'ять років на Гавайських островах?» «Гадаю більше». Він раптом запитав, «Чому це вас так цікавить?» «Я сором'язливо потупив зір. Наріта Сан обов'язково здасть їх державі». «Невже ми такі дурні, щоб допустити?» «Тепер ці камінчики однаковою мірою належать нам, подумайте!» Професор глузливо зареготав. «Відмінно виконано роль Мефістофеля Мерсьє. Бракує тільки декорації. Цей Фауст уже давно помер. А так, просто відмінно!» Нас ніхто не чув, ми стояли досить далеко від намету, але оте двічі повторене «відмінно» мене допекло і схотілося дати здачі. Я так само глузливо риготнув. Більшість людей були б раді, шер доктор, щоб до них прийшов сатана і запропонував за їхню душу, бодай, дещицю. А ви ж думали, як? То була цитата з якогось нездарного драматурга, але мосьє доктор навряд чи його знав. Він просто образився, сприйнявши мої слова за натяк Нахмурився і пішов до намету З якого щойно вийшов піночет Уже теж удаваний І витянув на сніг порожні бляшанки з підоленячих відбивних Усі маски було розкрито Незрозумілим лишалось тільки одне Чому Дон Фернандо Завжди так запобігав перед мосьє Дивак тільки місяців зносив нашу зневагу. Хоча своєї чаші він ще не допив, інші й досі мають його запіночеківця. Я вчинив невеличкий грішок, розповів усе раймонові, бо в того бородатого дурила і досі сверблять на чіліця кулаки. Я зазначив нотатки сьомим грудня. Який жах! Ми спізнилися на два тижні а до Модгейма йти ще добрих два дні. Що нас чекає на тому всіма забутому Модгеймі? Та й чи вистачить сил? Мадам Каті зовсім підбилася, безнадійний момент. Даремна була Турова жертва. Хоча двох ми й не потягли б. Восьме грудня. Сьогодні одну милю якось кульгала сама, а другу їхала. Потім знову йшла пішки і тільки підтримувалася за дугу, бо білю ногах застила в очі. З нетерпінням чекаю побачити той міфічний Модгейм, хоч про Кригола, може, навряд чи хто мріє. Матрос, Мерсьє, Філий, Нансен спершу хотіли залишити нас тут, щоб одвести трохи харчів на Модгейм і за два-три дні повернутися. Але ніхто на це не пристає. Всі бояться зіткнутися з Курасавою. Особливо ж Наріта Сан, він просто в паніці, а той і справді блукає десь поблизу. Ми на Модгеймі почуватимемо себе в більшій безпеці. ж же там мусило зберегтись. Будинок – це для мене вершина всіх мрій. Перечуття підказує, що ми живими не вирвемося з цього материка, а якщо й виживемо, то тільки там, на Модгеймі, пожертвувавши ще одним роком життя, якщо виживемо. Антарктида не створена для жінок, будь вона проклята, ця перламутрова земля – королеви мод. 8 грудня Подолали сьогодні 11 миль, рекордна відстань, як на таких розпачливих калік. Серед нас немає жодного здорового, Підупав на силі навіть наш невичерпний комісар, так назвав його сьогодні граф Потоцький. Але я не такий сліпий. Українець тільки вдає бадьорого, щоб не розмагнічувати нас, а сам ледве-ледве тримається. Одинадцять миль, і ніхто до пуття не знає, скільки доведеться ще йти. Мене дивує Дон Фернандо. Вчора Марсія по секрету все мені розповів. Надивожиловий чоловік. А зовні такий нікчемний і худий, не більший от британського лева бруса.